Position ebenfalls verlassen. Sie nehmen Kurs auf die sonnennahen Planeten. Auf den Merkur. Auf uns? Ja, wir müssen so schnell wie möglich die Gefahrenzone verlassen. Überlichtetappe vorbereiten. Koordinaten folgen. Verdammt. Sind wir schon bei der ersten Angriffswelle dabei? Hier die Koordinaten. Sofortiger Rückzug nach Code hier. Schiffe versammeln sich wenige Minuten jenseits des Edgeworths Asteroidengürtels. Wie weit raus? 30 bis 50 astronomische Einheiten. Da befinden wir uns in relativer Sicherheit. Sind aber nicht zu so weit entfernt, um jederzeit wieder eingreifen zu können. Verstanden. Verwaltzone Callisto, Europa, Ganymed, Capo, räumen. Verwaltzone Zulene, Metis, räumen. Jokaste, ebenfalls räumen nugas schwarzschild Hauptkraftwerke überlastet und automatisch abgeschaltet. Die Notbeleuchtung Pretorias erhellte schwach die Zentrale des Multifunktionsstützpunktes. Ich schloss einen Moment lang die Augen, heuchte in mich hinein. In meiner linken Hüfte loderte ein glühender Schmerz. Hatte ich bei dem Sturz eben einen Bruch davongetragen oder war sie nur verstaucht? Ich hatte versucht, mich an meinem Gefechtspult hochzuziehen und zu meiner Überraschung war es mir gelungen. Das linke Bein trug das Gewicht des Körpers. Nach und nach trafen weitere Schadensmeldungen ein. Der beiläufige Schuss eines unbekannten Schiffes der kybernetischen Mächte hatte Pretorias Schutzschirm getroffen und die Einheit kräftig durcheinander geschüttelt. Wir haben einen Treffer abbekommen. Das weiß ich auch. Eine präzise Meldung bitte. Leutnant Taris? Einen Augenblick noch. Meine Hände zitterten noch leicht. Die Schlacht hatte vor wenigen Minuten mit unserem Aufmarsch im sol begonnen. Heute war der 27. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung. The Point of No Return war erreicht. Wenn wir heute die Riesenschiffe Gon Orbons, die die Sonne seit Wochen bestrahlten, nicht besiegen würden dann würde die Sonne sich zur Nova aufblähen. Die Explosion würde das Sonnensystem mitsamt seinen Planeten und allen seinen Bewohnern zerstören. Allmählich konnte ich nach der kurzen Bewusstlosigkeit wieder klar denken und die Werte bestätigten Befürchtungen, die sich gleich zu Beginn der Schlacht eingestellt hatten. Etliche unserer Schiffe wurden schon in den ersten Minuten pulverisiert obwohl sie sich weit außerhalb der berechneten Kernschussweite der gigantischen Kyp-Titanen befunden hatten. Wir wurden in der Tat getroffen. Von einem Kyp-Titan in der Sonnenkorona. Ja, Merkur. Der Schuss kam von einem sehr weit entfernten Titan. Nach allen unseren Informationen hätte er uns gar nicht erreichen dürfen. Also waren die Treffer zu Beginn der Auseinandersetzungen keine aneinandergereihten Zufälle gewesen. Gon-Os Leute waren genauso wenig untätig gewesen wie wir. Sie haben die Reichweite ihrer Geschütze beträchtlich erhöht. Mit ohnmächtiger Wut dachte ich an die taktischen Vorbereitungen der Schlacht. Ich wollte die Titanen mit Waffen überraschen, von denen sie nichts wissen konnten. Sie überraschten uns damit, dass sie die Reichweite ihrer Geschütze optimiert hatten. Wie effektiv bleiben unsere Dissonanzgeschütze angesichts dieser gravierenden Veränderungen? Die Berechnungen laufen. Andruckabsorber sind nicht ausgefallen. Wenigstens das. Und? Unsere modifizierten Geschütze bleiben immer noch schlagkräftig. Jedoch ist der Mindestabstand, den wir jetzt für den Beschuss zu den Titanen einhalten müssen, an der Grenze unserer Effektivität. Wenn wir von weiter entfernt schießen, können wir es auch sein lassen. Okay. Momentane Ortung? Der Titan, der auf uns geschossen hat, hat seine Position an der Sonne nicht verändert und das Feuer wieder eingestellt. Weitere Informationen? Die Positronik wertete die Daten aus und setzte sie in holographische Darstellungen um. Die Bordrechner arbeiteten wieder mit gewohnter Geschwindigkeit und erzeugten in der Mitte der Zentrale ein großes Holo. Roden riss die Augen auf. Wiederholt Notrufe auf allen Frequenzen. Schwere Kampfhandlungen auf allen Planetenbahnen. Ich habe hier Energiemissionen unglaublicher Stärke. Die Positronik interpretiert diese nur auf eine Weise. Hochfahrende kybernetische Triebwerke. Die 30 Kyp-Titanen, die sich aus der Sonnenkorona gelöst haben, starten durch. Beginnen Ihr Werk der Zerstörung. Sie wollen uns am Rückzug in den edgeworth Asteroidengürtel hindern. Monkey on Terry Road. Resident, der Kommandeur des USO-Schlachtschiffes Trajan. In einem der Hologramme in der Zentralstation des Verbundraumers blitzte Monkey auf. Er war ein etwa zwei Meter großer Oxtauner, ohne Körperbehaarung und mit olivgrüner Haut. Anstelle der Augen trug er zwei Syntoplast-exotische Implantate. Ja, bitte, Monkey. Drei Kyptitanen haben mit einer Kurzlinearetappe linear unser Geschwader an der Jupiterbahn erreicht. Wahrscheinlich eine Art Vorhut. Wir stockte der Atem. Es waren noch nicht einmal zehn Minuten der Schlacht vergangen, und drei feindliche Titanen hatten sich instinktiv den offensiv- und defensivstärksten Einheiten der LFT-Flotte genähert. Die Trajan und zwölf Entdecker bildeten die Speerspitze dieses Kontingents. Ich vermute, dass der Feind über erfahren hat, dass zwölf Schiffe meiner Einheit mit den neuen Dissonanzkanonen ausgerüstet worden sind und damit auch, dass sie eine gewisse Gefahr für ihn darstellen. Zum Glück sind es nicht nur zwölf, sondern über tausend Schiffe, die mit den neuen Waffensystemen in die Schlacht ziehen. Das weiß Gon O zum Glück nicht. Nach Kenntnis des Feindes sind dein Uso-Flaggschiff Trajan und meine Pretoria die einzigen terranischen Einheiten, die über diese Kanonen verfügen. Gon Orbons Vorhut will in jedem Fall zuerst die Trajan ausschalten. Was soll ich tun? Moment. Ja, ja, das müsste gehen. Monkey! Gruppiere den Offensivflottenverband schnellstens so um, dass die drei Kyptitanen problemlos in die Formation eindringen können. Okay. Ich soll also mit der Trajan den Lockvogel spielen? Genau. Bleib immer makellos auf Fluchtkurs. Und dann... Den Rest habe ich auch so verstanden. Das Ultraschlachtschiff Trajan und die zwölf Entdeckereinheiten flogen ein Ausweichmanöver mit knapp 50 Licht Richtung Uranusbahn. Die Kyptitanen hatten in Sekundenschnelle das Manöver nachvollzogen und jagten dem kleinen Verband hinterher. Die grobkugelförmigen Raumschiffe hatten einen Durchmesser von etwa 17 Kilometern. Ihre Oberfläche war schwarz und besaß allerlei Auswüchse in Gestalt von Spitzen, Hügeln, Kratern und Gräben. Die Oberflächengestalt änderte sich ständig binnen weniger Minuten. Die Haut pulsierte unregelmäßig und organisierte jedes Mal ihre topografische Struktur neu. Auf dem Hologramm in der Zentrale Trajans konnte Manki erkennen, dass die kybernetischen Grußraumschiffe sich direkt vor den Dissonanzkanonen seines Verbandes befanden. Harry, hast du es auf den Holos? Ja, ich erteile dir den Feuerbefehl. Wenige Sekunden Trommelfeuer der Dissonanzgeschütze hatten ausgereicht. Kurz waren seine Schutzschirme aufgelodert, dann war der erste der Titanen explodiert. Sie werden leider nicht nochmal zu so dumm sein. Schnell bevor sie verschwinden, Feuer! Ein sonnenheller Punkt leuchtete in den Hologrammen auf. Das zweite Raumschiff war in einem Feuerball vergangen. Das war der zweite Streich. Und nochmal. Alle Einheiten koordiniertes Feuer. Trotz des intensiven Trommelfeuers haben wir diesmal keine Wirkung erzielt. Der dritte Titan ist völlig unversehrt entkommen. Er hat sich leider bereits außerhalb der Schussweite unseres Verbandes befunden. Wahrscheinlich hat er während des Schutzwechsels auch genaue Ordnungsdaten über Wirkung, Stärke und Charakter des Dissonanzgeschützes aufgezeichnet. Aufzeichnung, die er jetzt an alle übrigen, frei agierenden 30 Einheiten im Solsystem weitergeben kann. Wenigstens wissen Sie nichts von den anderen 1000 Geschützen. Wir werden dieses Geheimnis nicht mehr lange für uns behalten können. Jetzt erwartet uns eine Springflut an feindlichem Beschuss. Terra hatte Homer G. Adams am Vesuv in Absprache mit TLD-Agentin Mondra Diamond und den Zellaktivator-Trägern Reginald Bull, Ichotolot und Cookie eine tektonische Waffe gezündet. Adams wollte einen kontrollierten Ausbruch des Vulkans auslösen und den Kristallsplitter Gon Orbons zerstören. Von dort aus übte der selbsternannte Gott und Anführer der kybernetischen Mächte seinen mentalen Einfluss auf Millionen Jünger im Sonnensystem aus. Nach der Zündung der unterirdischen Krakatau-Sonden hatte ein Erdbeben die Umgebung erschüttert und die nördliche Flanke des Berges weggesprengt. Der große Ausbruch des Vulkans hatte zwar noch nicht stattgefunden, stand jedoch unmittelbar bevor. Kuki und Ichotolot waren unmittelbar nach dem künstlichen Erdbeben in das Stockrelais gon eingedrungen, um die Gottheit zu entführen und auch zu befreien. Sie wussten aus der Zeit ihrer Gefangenschaft im Kristallsplitter, dass der Pseudogott unter dem Einfluss des nocturnen Stocks Satroga stand und von ihm seit sieben Millionen Jahren fremdbestimmt wurde. Im Stockrelais suchten der Haluter und der Mausbiber fiebrig nach Gon Herrscherhalle, hasteten durch verwinkelte Gassen und Gänge. Erste Risse zogen sich durch die Struktur des schwarzen Hyperkristalls. Überall bröckelte Gestein ab, verpuffte in grellen Explosionen. Der Boden bebte. Hinter uns ist der Eingang eingestürzt. Auf normalem Wege kommen wir nicht mehr ins Freie. Wir müssen schnell machen, hoch. Das von Omaji G. Adams ausgelöste Erdbeben hat schon Breschen in den Splitter geschlagen. Und das heißt für mich... Oh! Oh! Ah! Was? Ich weiß es nicht genau. Aber ich nehme im Kristall unglaublich starke psionische Zerfallserscheinungen wahr. Wenn das Ding hier mit dem Besuch hochgeht, sollten ihr besser weit weg sein. Sehr weit weg. Das ist klar. Kannst du teleportieren. Ja. Ich versuche es die ganze Zeit, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Das stock agiert noch. Trotz der massiven Zerstörung durch das Erdbeben nimmt der Splitter uns als Eindringlinge wahr und reagiert mit psionischen Wellen. Oh, oh, oh tut das weh. Mein Kopf zerplatzt gleich. Oh, das ist ja entsetzlich. Ich hätte die Kristall nicht wieder betreten dürfen. Und die Explosion des Vulkans steht unmittelbar bevor. Cookie, wenn wir Perry in der Schlacht um das Soulsystem helfen wollen, müssen wir jetzt dranbleiben und Gon-O -Oh finden. Du hast recht, aber... Versuch dich zusammenzureißen, Gukitos. Nur die Gottheit kann die Kyptitanen und die kybernetische Flotte lahmlegen. Ja, natürlich. Also, los! Oh. Uh. Ich hatte gesehen, wie die beiden küpp im Feuer der neuen Geschütze vergangen waren. Und hatte es kaum zu hoffen gewagt. Doch meine Kriegslist war aufgegangen. Der erste Erfolg in der Schlacht gegen 30 feindliche Raumer. Ich verspürte jedoch keinen Anflug von Begeisterung, auch nicht Erleichterung. Denn mir war klar, dass in den letzten Minuten dort Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Intelligenzwesen gestorben waren. Ich rief weitere Daten ab. Wir haben mit der Ankunft im Sonnensystem in der ersten Viertelstunde bereits hunderte von Schiffen verloren. Und zwar Decker und LFT-Boxen. Der erste Angriff der Kyberneten ist mehr als verheerend für uns verlaufen. Kurz danach sind auch wir getroffen worden. Der Feind hat mit wenigen Salven millionenfachen Tod verursacht. Perry, nun ist die Katze aus dem Sand. Die kybernetischen Mächte wissen jetzt, welche Waffen Terra ins Feld führt. Sie werden sich darauf einstellen und ihre Schutzschirmkapazitäten verstärken. Und dem Feind wird klar, dass die terranischen Einheiten keineswegs nur über zwei Geschütze verfügen. Sondern über wesentlich mehr. Auf den Holos leuchteten hunderte von Punkten hell auf. Roden wusste, was das zu bedeuten hatte: explodierende terranische Einheiten. Die kybernetischen Streitkräfte verwandeln das gesamte Solsystem in ein einziges Schlachtfeld. Sie schaffen es, den Rückzug zu stören. Die Titanen feuern aus allen Rohren. Auf der Höhe der Jupiterbahn verwandelt sich das alle in eine Hölle. Dort brodelt und faucht der Tod. Die Gigantraumer machen von nichts Halt. Sie rasen durch die Trümmer der zerstörten Schiffe weiter. Dann haben wir keine andere Wahl. Hier, Perry Roden, an alle Dissonanzeinheiten. Feuerbefehl gilt ab jetzt auch für euch. Beachtet vor allem die gestiegene Schussreichweite der Titanen. Im Kristallsplitter am Vesuv machten Gucki und ich einen Korridor aus, der sie tiefer ins Innere des Stocks führte. Schwefelgelber, heißer Rauch drang durch Ritzen und Breschen am Boden und in den Wänden, versperrte zum Teil ihren Blick. Fieberhaft rasten sie den Korridor hinunter. Plötzlich schien der Gang vor ihnen zu enden. Da ist eine Felswand! Beim letzten Mal war die doch noch nicht da. Hm. Moment, das muss ich mir ansehen. Halt, Cookie! Nicht weitergehen! Äh? Nein! Oh. <lacht> Im letzten Moment hatte einer der handlungsarme Ichos den Mausbiber in der Luft gepackt und an sich gezogen. Was? Sie standen am Rand eines zehn Meter breiten Abgrunds, auf dessen Boden ein reißender Lavastrom floss. Danke, Großer! Dieses Loch führt direkt in die Magmakammern unter dem Vulkan. Hier war doch aber eben noch eine Felsmauer gewesen. Sie ist verschwunden, als du weitergelaufen bist. Dann... aber dann... hat es sie nie gegeben. Der Kristall versucht uns in die Irre zu führen. Das schmort ja ganz schön da unten. Beinahe wäre ich da hineingerast. Das Erdbeben hat dem Splitter sehr zugesetzt. Seine Wurzel ist schon gebrochen. Und wo fließt dieser Lavastrom hin? Der Vesuv ist in Wirklichkeit ein Doppelvulkan, der aus dem längst erloschenen Monte Sommer und seinem eigentlichen Gipfel besteht. Durch das Erdbeben kann sich die Lava jetzt wieder beide Wege nach oben bahnen. Laut meinem Planhirn befindet sich Sommer in Fließrichtung der Lava. Es ist also möglich, dass die Haupteruption auch durch eben diesen Schacht stattfindet. Und Gonorbon? Wo kann er stecken? Der Gang wurde durch diesen Abgrund unterbrochen. Wir müssen auf die andere Seite rüber und von dort aus weiter ins Innere des Stockrelais. Also, setz dich auf meinen Arm und dann geht's los. Icho hob Cookie auf einen seiner zwei rechten Handlungsarme, rannte zurück in den Gang und nahm Anlauf. In einem Satz sprang der mächtige Haluta mit Gucki über dem Abgrund hinterher. Von unten spritzten dunkelrote Lavafontänen hoch, erreichten sie aber nicht. Auf der gegenüberliegenden Seite angekommen, stürmte Ichel sofort weiter und verschwand in einem anderen Gang. Verbände der Liga freier Terraner machten nun gezielt Jagd auf die unregelmäßig im Sonnensystem verteilten Titanen. Robot-Einheiten wurden als Vorhut in die Nähe der gigant geschickt. Lockten sie heran. Roden schaltete auf seinem Pult in die Zentralgespräche der kämpfenden Kommandanten. Auf einem anderen Display sah er die dazugehörigen Bilder. Titan ist auf unserem Kurs sich auf überlicht schutzschirme auf 120 prozent wir müssen absolut sicher gehen. der feind hat die kampfstärke seiner waffen verbessert verstanden noch 15 sekunden bis zum erreichen des aktionsradius unseres dissonanzgeschützes synchronisiert es mit den anderen schiffen des offensivverbandes ausgeführt Der titan bleibt auf Kurs. Er fliegt jetzt in der Kernreichweite unserer zusammengeschalteten Waffen. Feuer! Die Hologrammstationen der Raumschiffzentrale leuchteten grell wie Blitze auf. Geblendet wandten die Orte und Soldaten ihre Gesichter ab. Die Treffer der tyrannischen Waffe im verstärkten Schutzschirm des Kyp-Raumschiffes ließen die Koordinations- und Gefechtspulte sichtbar vibrieren. Hohe Energieemissionen am Titan. Er schießt zurück. Schutzschirme auf 150 Prozent. Weiterhin außerhalb der neu berechneten Schussweite des Titanen bleiben. Wenn wir auf dieser Höhe bleiben, sind wir außer Gefahr. Die Ausläufer der Energieausbreitung werden uns aber trotzdem gleich treffen. Achtung! Festhalten! Ja. Schutzschirmauslastung bei 156 Prozent. Feuer koordiniert beibehalten. Fixierten Titanen weiter bestreiten. Ah. Die der Defensivschirme des Gegners nimmt kontinuierlich ab. Sehr gut. Lange kann er diesem Beschuss nicht mehr standhalten. Trommelfeuer unbedingt beibehalten. Irgendwo hier muss der Herrschersaal sein. Der Gang führte nicht mehr geradeaus. Er zweigte nach links ab und wurde immer enger. Der riesige Haluta passte kaum noch hindurch. Dahinter erstreckte sich das... Nichts! Was ist das? Hier ist... Nichts! nichts. Sie befanden sich in einer Zone des Stocks, die in ihren Umrissen und Ausmaßen nicht genau fassbar war. Sie hatte keinen Anfang und kein Ende. Schwarze Regentropfen quollen aus der unschärfe Zone und tropften auf einen imaginären Boden. Dort kristallisierten sie zu einem schmalen Band, das mit extremer Schnelligkeit in die Höhe wuchs. Hyperkondensation. Das Stockrelais befindet sich kurz vor der Deflakation. Das Erdbeben hat die Struktur des Splitters mächtig durcheinander gewirbelt. Vor ihnen entstand eine schwarze Spiegelfläche, in der sich undeutliche Schatten abzeichneten. Nach und nach erhielten sie schärfere Konturen. Auf der Fläche bildeten sich wie durch eine geschwärzte Linse Gestalten ab. Humanoide Wesen! Und zwar zwei. Was ist los? Isa, du bist stehen geblieben. Hast du das gehört? Was Was ich gehört, gehört? Jemand hat doch auch Jemand? Sie? Das Die projizierten Gestalten bewegten sich träge vorwärts. Manchmal verwischten sich ihre Konturen wie bei einer Wasseroberfläche über die plötzlich Wind strich. Eine war jung, hatte schulterlange Haare und einen gestutzten Vollbart. Unter einer schweren Last schien sie gebeugt zu gehen. Die andere Gestalt folgte, sie war größer, wuchtiger. Ein bulliger Photone mit rotem Vollbart und langen, verfilzten roten Haaren. Ich identifiziere das einige Gebilde als Kantiran, den Sohn Perry Rodens. Sein großer Begleiter scheint Maldeter zu sein. Was? Hier im Splitter? Ortung. Defensivschirm Kyptitan zeigt erste Strukturlücken. Die Oberfläche des umkämpften küpp flackerte wie ein ausgehendes Licht. Der über 17 Kilometer kugelförmige Koloss kippte zum Teil aus seiner Achse und geriet in ein leichtes Schwanken. Feuer des Dissonanzgeschützes intensivieren. Die Kanonen des gesamten Offensivverbandes haben ihre Kräfte auf den Titanen gebündelt. Defensivschirm küpp bricht zusammen. Okay, geschafft. Wir haben ihn gleich geknackt. Raus aus der Zerfallszone. An alle Geschwader des Offensivverbandes Nova. Rückzug. Der Titan geht hoch. Das riesige Zellenraumschiff zerging in einer gewaltigen Explosion, die für einen kurzen Moment heller schien als die Sonne. Dann zeigten rötliche polarlichtähnliche Leuchterscheinungen minutenlang den Bereich der Detonation an. Ihr LFD-Kommandant Sharina hat Perry Road. Melde einen weiteren zerstörten Kryptitane für Uranusbahn. Danke, Kommandant Charin. Unbedingt weitermachen. Selbstverständlich. Was? Kommandant Charin, bitte melden. Daris, was ist da los? Die Verbindung ist abgebrochen. Ich habe aus diesem Offensivgeschwader an der Uranusbahn eben die Verlustmeldung der Charin erhalten. Schwere Einbruch, tiranischer Einheiten in diesem Sektor. Warum die Charin? Warum dieses kleine, unbedeutende Schiff? Es hört nie auf. Nie. Was war das? Kantiran und Mal? Sie können unmöglich auf Terra sein, Tolotos. Nein, das sind sie auch nicht eine Impression von irgendwo aus Parakon. Natürlich, es muss auf Parak selbst sein. Die unmittelbare Umgebung des Kratersees und des Nocturnenstocks. wo bist du? Die Gestalt, die sie für Kanteran hielten, legte ihre Last ab. Erst hatte es nach einem Gegenstand ausgesehen. Jetzt ähnelte es ebenfalls einem humanoiden Körper. Die spiegelnde Fläche verwischte das Bild wieder. Eine weißblonde Mähne bildete den letzten Eindruck. Dann blieb die Kondensatfläche dunkel. Was war das? Eine Impression direkt aus dem nokturnen Stock in Parag. Genau das haben wir gesehen. Wann es sich ereignet hat, lässt sich nicht sagen. Die psionischen Impulse brauchen Zeit, um über den Jetstrahl von der Magellanischen Wolke nach Terra zu gelangen. Askari? Vielleicht bringt Kantiran seine Mutter in Sicherheit. Etwas ist dort geschehen. Vermutlich wurde es durch Satrugas plötzliche Schwäche begünstigt. Uns rennt die Zeit wie Sand durch die Finger. Weiter, alter Junge! Offensivgeschweider Protos meldet Zerstörung zweier Kyptitan. Das Dissonanzgeschütz leistet ganze Arbeit. Wir stehen noch ganz am Anfang. Offensivgeschwader Odin meldet noch einen Abschuss. Ortungen verzeichnen in diesem Bereich aber auch extreme Energiemissionen. Die Kyptitanen bleiben trotz der momentanen Verluste in zerstörerischer Bewegung. Zehntausend Notrufe auf tausend Frequenzen. Die Positronik meines Gefechtspultes leistete Schwerstarbeit. Tausend gleichermaßen wichtige Ortungen, die ein und dasselbe zeigten, aber in tausend unterschiedlichen Variationen. Leuchtende, ultrahellste Materiewolken, die vor Stunden oder Minuten noch Raumschiffe gewesen waren. Entdecker, LFT-Boxen, Kyptitanen oder weiße Kreuzer der Schutzziegen. Roden Antrava. Roden klinkte sich in die Zentrale der Elebato ein. Auf einem Display erschien der kleine, muskulöse General mit dem blauen Halbschalenhelm. Die sichtbaren dunklen Hautpartien des Schuziden aus dem Sternenozean waren stark tätowiert. Grimmig konzentrierte er sich auf die Oberfläche an seiner Operationsstation. Hier Traver. Meldung. Der gesamte Offensivverband verzeichnet, wie alle anderen Geschwader, hohe Verluste bei seinen Bemühungen, die küpp titanen vor die Einheiten mit den Dissonanzgeschützen zu bekommen. Diese Taktik ist kaum mehr durchführbar, weil sie zu offensichtlich geworden ist. Wollen die Schutzsieben die Gefahrenzone verlassen? Ausgeschlossen, wir bleiben. Meine weißen Kreuzer können im Gegensatz zu deinen Schiffen transitieren, bevor sie ernsthaft in Gefahr geraten. Auf diese Weise ersparen wir euch einige Verluste. Achtung, wir haben Küpptitanen unter Beschuss. Feindliches Zellenschiff steht kurz vor dem Zusammenbrechen. Dranbleiben, mit dem Dissonanzgeschütz, dranbleiben. Die Schutzschirme zucken bereits. Titan explodiert in wenigen Sekunden. Weiße Kreuzer abdrehen und in Transition gehen. Ich wiederhole, sofort in Transition gehen. Die gelbe Sonne eines explodierenden Kyptitanen erhellte wieder den Weltraum. Die weißen Kreuzer der Schuziden, einschließlich ihres Flaggschiffes waren Sekunden vorher transitiert und aus dem Normalraum verschwunden. Wo? wo? Wo sind... Für einen Moment hatte ich gedacht, dass auch Sie mit dem Titanen untergegangen wären. Dann hatte ich sie wieder auf meiner Ortung. Auf meinem Bildschirm blickte mich Trava entschlossen an. Leider konnte der vergehende Titan einige LFT-Schiffe und auch drei weiße Kreuzer mit in den Untergang reißen. Aber wir machen trotzdem weiter. Danke, Trava. Ende. Ende. Resident, wir verzeichnen starke Aktivitäten aller freikämpfenden Kyptitan im gesamten Sonnensystem. Die Verlustliste unserer Schiffe ist in den letzten Minuten wieder stark angestiegen. Das war nach dem Abschuss durch Travers Geschwader zu erwarten. Gibt es Veränderungen an der Sonne? Keine. Rodens Blick schweifte erschöpft durch die Zentrale Pretorias. In allen aufblitzenden Hologrammen der Außendarstellungen sah er ausgeglühte und noch glühende Wracks, die mit der Wucht von Kanonenkugeln durchs All schossen und alles zerfetzten, was sich ihnen in den Weg stellte. Er sah andere Wracks oder noch flugfähige Raumschiffe, die Ausweichen oder Einheiten ihrer eigenen Flotte abschießen mussten, damit sie nicht gerammt wurden. Brodelnde Energieentladungen, wo eigentlich nur Vakuum sein sollte. Die grausame Schlacht um das Sol-System. Das unsichtbare Hindernis existierte nicht mehr für Gucki und Icho. Dahinter befand sich ein Hohlraum, in dem mehrere tausend Techniken lagen. Die massigen Körper blieben reglos, aber ihre Gliedmaßen bewegten sich. Die Arme versuchten, die Kunstwesen mit ihren grinsenden Gesichtern von der Stelle zu bewegen. Überreste von Gon Aubarns Herrschersaal. Trümmer ragten in einiger Entfernung auf. Sie sahen Wände, die sich neu bildeten, einen Boden, der sich blättete, aber dann verpufften die Neuschöpfungen in grellen Blitzen. Als sie die Gestalt sahen, glaubten sie für einen winzigen Moment an eine weitere Halluzination. Da ist was, aber das kann doch nicht sein. Lebt er noch? Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung. Der Stock steht unmittelbar vor seiner Vernichtung. Gott geistige Macht ist gebrochen. Seine psionischen Kräfte leiden unter dem Zerfall des Hyperkristalls. Er sieht uns an, als wären wir diesmal die Trufbilder. Trotz des Chaos wirkt er noch immer erhaben. Sie eilten zu ihm. Der unsterbliche Humanoide hockte zusammengesunken auf etwas, das einmal sein Thron gewesen war. Er war über zwei Meter groß, athletisch gebaut und sehr kräftig. Seine unnatürlich glatte und haarlose Haut glänzte grünlich-matt. In seinem transparenten Umhang, in dem sich sonst grüne und goldene Fäden wie winzige Schlangen ringelten, bewegte sich nichts mehr. Er hob die Hand, ballte sie zur Faust und öffnete leicht den Mund. Ein wohldosierter Schlag Ichos hatte die Gottheit zu Boden geschleudert. Reglos blieb er liegen. Der Luther zerrte den ehemaligen Schutzhahn hoch, umfasste ihn mit dem linken Handlungsarm und wuchtete ihn auf die Schulter. Icho da drüben! Der andere hol raus! An Bord Pretorias zeigten überdimensionale Holo-Darstellungen immer wieder den treibenden Schrott im Weltall. Die Überreste von terranischen Schiffen zusammengeballt zu riesigen Weltraumfriedhöfen. Gerade noch glutflüssiges Metall in der Kälte des Vakuums wieder erstarrt und zu fast surrealen Formen verzogen. Ständig prallten Teile zerstörter Entdecker, LFT-Boxen und anderer Raumer gegen die Schutzschirme der durch den Schrott rasenden Titanen. Roden blickte nachdenklich in die aufblitzenden Hologramme. Seit den jüngsten Abschüssen wüteten die verbliebenen Titanen in unseren Einheiten. Das Ausmaß der beginnenden Vernichtung vor Augen, zweifelte ich immer mehr konnte ich nur diese Verantwortung tragen. Ich hatte sie schon so oft übernommen, doch an sie gewöhnen konnte ich mich nie. Die Verluste lagen so schwer auf meinen Schultern, dass sie mich fast erdrückten. Aber welche Wahl blieb mir? Ich hatte alles aufgeboten, was fliegen konnte. Über 60.000 Schiffe, um den Prozess in der Sonne zu stoppen. Nun wurden wir abgeschossen wie die Fliegen. Sollte ich Sol und das gesamte Sonnensystem der Vernichtung preisgeben? Einen Moment lang dachte ich über diese Möglichkeit und ihre Folgen nach. Auf einer internen und sicheren Frequenz unserer Gefechtspulte teilte ich meine Zweifel Monkey mit. Wenn Gott erst psy hat, wird er wahrscheinlich abziehen. Und dann bliebe uns noch Zeit, einen großen Teil der Bewohner des Sonnensystems zu retten. Nein, Perry. Auch in diesem Fall wärst du Herr über Leben und Tod. Denn dann müsstest du entscheiden, ob die verbleibenden Schiffe unserer Flotte Neapel oder Sydney anfliegen würden. Kannst du diejenigen, die in Terrania leben, vorziehen, nur weil sie dort wohnen, in deiner Stadt? Nein, natürlich nicht. Ich denke nur daran aufzugeben, weil weder die Wachflotte Sol System noch die Heimatflotte Sol imstande sind, den Kyptitanen nennenswerten Widerstand entgegensetzen zu können. Ihre Transformkanonen sind Tropfen auf dem heißen Stein der kybernetischen Schutzschirme. Sie können sich nicht vor den Titanen schützen, sind ihren Angriffen wehrlos ausgesetzt. Faktisch sind sie Kanonenfutter. Genau. Und eben das kann ich nicht verantworten. Ob ich nun durch S Herr überleben und Tod bin oder nicht, kann doch keine Wehrlosen ins Verderben schicken. Es gibt auch nicht mehr den geringsten Überraschungseffekt, den ich zu unseren Gunsten gegen Gon Orbon ausnutzen könnte. Nur noch ein Wunder kann uns jetzt retten. Gon Orbons nächstes Ziel wäre das Tanyamondi-System, dann das Vega-System und so weiter und so fort. Du hast keine Wahl, Du musst den Angriff fortsetzen lassen weil sonst niemand im Sollsystem und in den anderen am Leben bleibt. War die Schlacht schon verloren, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte? Ich musste mich geradezu zwingen, weiterhin klar zu denken und mich nicht der Verzweiflung hinzugeben. All diese Toten. Würde ich jemals darüber hinwegkommen, dass ich unter meinem Kommando wahrscheinlich mehr Terranern den Tod gebracht als ihnen das Leben bewahrt habe. Mochte ich auch relativ unsterblich sein, gleichzeitig blieb ich doch das Eine, ein Terraner, ein Mensch. Und wie, fragte ich mich, konnte ein Mensch so etwas ertragen? In einem Hohlraum im Kristallsplitter wechselten die Lichtverhältnisse mal dämmerig, mal taghell. Gucki und icho erkannten die beiden Gestalten, die sich diesmal nicht rührten. Bei der einen handelt es sich wieder um Kantiran. Er sitzt neben einer Gestalt, die reglos und leicht gekrümmt am Boden liegt. Bei der anderen weisen das lange Haar und die proportion des Körpers eindeutig auf seine Mutter, Askari Davivo, hin. Da ist noch jemand im Hintergrund. Er sitzt auf einem Stein. Undeutlich und farblich, fast völlig mit der Umgebung verschmolzen. Nur das rote Kopfhaar leuchtet. Ja, immer wieder ziehen Schatten über den Körper und den Boden. Das muss wieder mal der Teer sein. Sie sitzen auf Parag im freien und die Helligkeitswechsel werden von ziehenden Wolken erzeugt. Tolotos, ich glaube... Kantiran hält Totenwache. Schon möglich. Die dunklen Flecken auf ihrer Montur könnten Blut sein. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hat der Knabe etwa die eigenen Mutter auf dem Gewissen? Ich stimme dir zu, mein Freund. Sie halten Totenwache. Aber ich glaube, wir werden niemals erfahren, ob es sich bei diesen Szenen um die Wirklichkeit handelt oder ob sie dem wahnsinnigen Siegehirn des Nocturnenstocks entspringen. Ein Zittern durchlief das Stockrelais. Riesige Brocken Hyperquarz stürzten vor ihnen auf den Boden. Der Untergrund verschob sich, bäumte sich splitternd auf. Der dunkle Kristall schimmerte rötlich. Icho rückte Gon O auf seiner Schulter zurecht und hielt ihn noch fester. Oh, geht's jetzt los? Der Boden bebt jetzt wieder stärker! Die Lava ist an einigen Stellen im Kristall schon durchgebrochen. Umspült sie von mehreren Seiten. Ich werde meine Zellstruktur jetzt so verändern, dass mir die Hitze und die Steine nichts mehr anhaben können. Kannst du wieder teleportieren? Nein! Der mentale Druck ist zwar etwas weniger geworden, aber es reicht noch aus, um mich zu lähmen. Dann aktiviere jetzt wenigstens den Paratron-Schirm deines Raumanzugs. Er könnte dich für eine Weile vor den bevorstehenden Gewalten des Vulkanausbruchs schützen. Cookie nestelte am Multifunktionsarmband seiner Kombi, Ein bläulich schimmerndes Oval flammte plötzlich auf und umgab seinen kleinen, pelzigen Körper. Schwarze Basaltsteine fielen von oben durch den Hyperkristall, zerschlugen es und hinterließen tiefe Krater beim Aufprall in den Gängen. Wir haben gon Auburn und jetzt raus! Da lang ich hoch! Von hier wird Schwefeldampf nach draußen abgezogen! Da muss irgendwo schon eine größere Öffnung im Relais sein. Ein starker Wind zog die Dämpfe wie durch einen waagerechten Kamin aus dem Stock. Hastig folgten sie dem Sog durch einen schiefen Tunnel. Der Boden bebte in immer rascheren Folgen. Der enge Weg schwankte wie eine Hängebrücke hin und her. Oh. Oh. Oh. Oh. Dicke Felsbrocken hagelten auf Icho herab. Sekundenschnell schlug er sie im Laufen mit einem seiner freien Handlungsarme beiseite. Die anderen Arme umklammerten immer noch Gon-O, hielten ihn ruhig auf der Schulter. Die herabfallenden Steine prallten an Gukis Schutzschirmen ab und jagten von dort wie Kanonenkugeln in alle Richtungen. Die Unsterblichen folgten dem Luftzug mit dem die gelblichen Schwefelgase nach draußen gesogen wurden. Da vorne ist eine breite Spalte. Die spanische Flotte entrichtet einen unglaublichen Blutzoll. Es sind fast schon 50 Prozent der Einheiten verloren. Ein Entdecker nach dem anderen wird von den Formationen der Kyptitanen vernichtet. Auch Pretorias-Blöcke werden Stück um Stück dezimiert. Wie viele Kyptitanen konnten wir im Gegenzug schon zerstören? Bisher haben wir mit den Dissonanzgeschützen nur sieben Titanen vernichtet. Sieben? Als es mir die Unsterblichkeit vermacht hatte, wusste ich nicht, was mich erwarten würde in all den Jahrtausenden. Die ganze Zeit über war ich mit all meiner Kraft für die Superintelligenz tätig. Mit aller Kraft der Vereinten Terraner. In diesen Minuten wurde mir klar, dass ich heute alles verlieren würde, wofür ich 3000 Jahre lang gekämpft hatte. Einschließlich Terras und seiner Bevölkerung. Ich erkannte, dass am 27. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung das Ende meines Schaffens im Sinne der kosmokratischen Ordnung erreicht war. Ich befand mich in der schwärzesten Stunde meines Lebens und spürte, dass weder es noch die Kosmokraten bei mir waren. Sie hatten mich verlassen. Ich sprach mit Monkey über die interne Leitung. Ich bin mir jetzt sicher, Monkey. Ich habe nur noch diese Möglichkeit. Ich muss in Erwägung ziehen, ob ich die Terraner der Vernichtung überlasse. Denn wenn ich Pretoria und die Flotte opfere, kostet das nur weitere Leben, die mit Sicherheit gerettet werden könnten. Aber wie würdest du vorgehen wollen? Ich könnte kapitulieren und versuchen, den Truppen Gon'Os einen Handel anzubieten. In etwa, meine Schiffe stellen unverzüglich alle Gefechtsaktionen ein. Sie feuern keinen Schuss mehr auf einen Titanen ab. Stattdessen landen wir auf Terra. Nehmen so viele Terraner wie möglich auf und treten den Rückzug an. Exakt. Weißt du, was du davor hast? Die schwerste Niederlage in der Geschichte Terras ist greifbar nah. Und du ergibst dich ihr. Bislang hattest du es doch immer geschafft, wenn andere Völker versucht haben, das Sonnensystem zu verwüsten oder zu. Achtung wir haben einen kodierten Funkspruch aufgefangen. Entziffern. Es wird einen Moment dauern. Es ist eine alte uso verschlüsselung Am Stockrelais schlüpften die beiden zellaktivator durch die Öffnung im Kristall und blickten um sich. Der Himmel über dem Vesuv hatte sich vom aufsteigenden Rauch violett fast schwarz gefärbt. Am Vulkanhang hatte sich kondensierender Dampf mit Asche gemischt. Rodelnder Schlamm floss in zahlreichen Bächen den Berg hinunter. Ein weiteres Erdbeben riss den Haluta fast von seinen Säulenbeinen. Die Bodenwellen hoben icho ein Stück nach oben und ließen ihn wieder sinken. Trotz der überraschend einsetzenden Bewegungen hielt er Gon O -Oh sicher auf der Schulter. Im bedrohlichen Halbdunkel sahen sie, wie am Berg gegenüber der Tempel der Degression, das religiöse Zentrum Gon Os, von den Erdstößen erschüttert wurde. Der Tempel! Er bricht in sich zusammen! Und fast alle Jünger der Apfel sind in ihm versammelt. Sie werden mit dem Gebäude untergehen. Der Hofgorn Aubons war ihre Totenglocke. Die Schläge aus der Erde rissen das Gebäude in zwei. Eine hohe helle Stichflamme leckte aus ihrer Mitte empor. Dann fiel es in einer dunklen Staubwolke in sich zusammen. Auf Ichos Schultern krönte sich der Gefangene Gott. Sein Gesicht verformte sich zu einer grässlichen Maske. Nein! Was hat er? Hast du Gott wohl zerquetscht? Er spürt, was in und mit seinem Tempel vor sich gegangen ist. Außerdem macht ihm die Entfernung zum Stock zu schaffen. Wir trennen ihn von Satruga, und das muss recht unangenehm für ihn sein. Wenn es nach mir ginge, würde er noch viel unangenehmere Dinge erleiden. Gon Orbon, den ich auf der Schulter trage, ist nicht die selbsternannte Gottheit, die im Kristall unter dem Bannen Satrugas steht und sich Gon O nennt. Es sind zwei vollkommen verschiedene Persönlichkeiten in einem Körper. Ich weiß, ich weiß. Im Nocturnenstock ist er fremdbestimmt. Deswegen darf Gon Orbon nicht getötet, sondern muss gerettet werden. Sag mal, Fichu, eines ist mir aufgefallen. zerstörte Techniken haben wir ja im Stockremi genug gesehen. Aber dort müssen doch auch etliche Motoklone Dienst geschoben haben. Warum haben die uns nicht an der Entführung gehindert? Wo sind sie? Wenn mich nicht alles täuscht, steht die da vorne am Felsvorsprung. Was? Die Positroniken sollen den gesamten kurzen Spruch genau untersuchen. Die Verschlüsselung ist so perfekt, dass sich die Kyberneten die Zähne daran ausbeißen können. Ich werde sie mit zwei Frequenzfolgen manipulieren. Hänge hänge hänge hänge ich hänge doch keinen Seifenblasen nach. Ein Höllentor reicht mir. Ein Funkspruch von Atlan. Der Hypersturm muss nachgelassen haben. Was besagt diese Nachricht? Die Nachricht bedeutet, dass es Adlan gelungen ist, Küberneutros zu erbeuten. Die legendäre Geheimwaffe gegen die Kyb-Titanen. Sie lähmen die Titanen. Es wäre Rettung in letzter Sekunde. Ist er schon auf den Ortungen zu sehen? Ich kann keine Truppenbewegungen ausmachen. Hoffentlich kommt er noch rechtzeitig. Aus den schwarz-gelben Rauchschwaden am Vulkanabhang lösten sich ein Dutzend echsenartiger Roboter und stampfte auf Gucki und Ichotolo zu. Der Haluter umklammerte gon orborn fester in seinen vier Handlungsarmen. Die Motoklone, drei Meter große Kampfmaschinen, mit in den Armen integrierten Waffen kamen immer näher. Gebt uns den Kopf der Maschinen wieder. Wir haben keine Chance gegen uns. Wir sind zu viele. Cookie, kannst du noch immer nicht teleportieren? Nein, nein, nein. Wir müssen schon etwas weiter vom Stock weg. Wenigstens können sie ihre stärkste Waffe den Motorschock nicht gegen uns ausführen, ohne auch Gon Auburn zu gefährden. Schießen können sie demnach ebenfalls nicht. Zu nahe sollten sie uns aber auch nicht kommen. <lacht> mein Planhirn sagt, dass es nicht mehr lange dauern kann, also haben wir nur noch eine Chance. Folge mir. <lacht> Sie liefen den Vulkanhang halb schräg hinunter und sprangen über einige Lava- und Schlammströme hinweg. Eckige Feldstücke und Geröll lösten sich und rollten den Abhang hinab. Mechanisch schritten ihnen die Motoklone nach. Sind wir schon weit genug weg vom Stock? Hier müsste es eigentlich wieder gehen. Eingeschränkt, aber ja, ja, doch. Dann warte. Hier vor, dem dort vorne sind. vor einer tunnelartigen Felsöffnung, aus der beißender gelber Rauch drang, blieben Ijo und Cookie stehen. In wenigen gesprungenen Sätzen hatten die zwölf Motoklone sie erreicht und bildeten nun einen engen Halbkreis vor den beiden. Gelber und blauschwarzer Rauch wehte aus der Höhle über sie hinweg. Rötlich blinkten die künstlichen Augenschlitze der Motoklone durch die Schwaden. Langsam richteten die Kampfroboter die Waffenarme auf die Zellaktivatorträger. Legt Gott, Gott, O oh, in alle Ruhe vor euch ab und stellt euch dann an die rechte Felswand. Die Vibration, da war sie. Goki, jetzt! Okay, ja! Oki ergriff Ichos Hand und teleportierte. Ich wiederhole. Gott, Ruhe in Kurz darauf brandete ein gewaltiger Lavastrom aus dem Schacht. Die dunkelrote, hochsprudelnde Welle begrub die Motoklone unter sich. Schnell hintereinander platzende Lavablasen zeigten, an welcher Stelle im Feuerfluss die Maschinenechsen explodierten. in der Mitte des zentrale, Runds veränderten sich, zeigten neue Bilder, neue Facetten von tausenden Raumschiffen. Sie ähnelten sämtlich fliegenden terranischen Mantarochen und jagten sofort auf die Formation der Kyptitanen zu. Im Sonnensystem materialisieren neue Reflexe. Signatur? Die Positronik braucht noch einen Moment. Komm schon, komm schon. Die ersten Daten. Signatur eindeutig. Es sind... 5.500 Einheiten der Mutana. 5.500 bionische Kreuzer. Sehr gut. Wer führt die Flotte an? Ich warte noch auf die Identifikation. Okay, da sind sie. Die Flotte wird angeführt von dem bionischen Kreuzer Schwert. Das Flaggschiff mit Atlan und Cephüda an Bord. An Parrys Gefechtspult blitzte ein Hologramm auf. Der unsterbliche Akonide mit den roten Augen lächelte ihn an. Adlan! Das einsatzbereite Kontingent der Flotte der Todbringer ist zur Unterstützung eingetroffen. Gerade noch rechtzeitig. Du lässt mich nicht im Stich. Perry, auf mich kannst du die tropfen lassen. Was ist passiert? Als ich mit dem Kontingent im Vega-System eintraf, warst du mit deiner Flotte schon weg. Dann kam uns noch der Übersturm dazwischen. In einen gehörigen ich war drauf und dran aufzugeben. Wir haben tausende Schiffe verloren und nur sieben Titanen zerstört. Wenn es so weitergeht, ist unsere Flotte in einer halben Stunde aufgerieben. Das Holobild war unscharf, flackerte, brach immer wieder kurz in sich zusammen. Perry Roden war noch sehr angespannt und presste die Hände am Gefechtspult auf. Adlan musterte ihn aufmerksam. Du weißt, worauf du dich da einlässt? Die Titanen haben ihre Schutzschirme optimiert. Ja, ich hänge doch keinen Seifenblasen nach. Ein Höhle-Tor reicht Es ist ein Himmelfahrtskommando, aber wir haben einen Tropfen in der Hand. Adlan nickte kurz zu einem halbtransparenten, mit einer rätselhaften Flüssigkeit gefüllten Behälter hinüber, der außerhalb der Reichweite des Aufnahmegeräts in der Zentrale stand. Kyberneutron. Insgesamt 498 Todbringer Einheiten sind mit dieser Geheimwaffe bestückt. Ich gebe dir hiermit den sofortigen Einsatzbefehl für diese Waffe. Alles klar, wir reifen unverzüglich ein. Gott muss Techniken hören mit, deshalb kann ich dir keine Einzelheiten verraten. Aber du bist sehen, was geschieht und musst entsprechend reagieren. Danke, Adlan. Und viel Glück. <lacht> Der hatte die Kyber neutro jeweils in den Zentralen der bionischen Kreuzer aufstellen lassen. Auch in der Zentrale der Schwert stand die Apparatur. Sie ähnelte einem Brutkasten, in dem eine bräunliche Flüssigkeit schwappte. Er gab einer jungen Motana, die neben dem Behälter stand, ein Zeichen. Was soll jetzt geschehen? Leg die Neuralspannung an das Basisfluid an. Jetzt! Im Tank befanden sich reihenweise Elektroden, die aus einem unbekannten Material bestanden. Die Mutana strich über verschiedene Sensorflächen am Kasten und wandte sich dann Atlan wieder zu. Spannungsquelle ist angelegt. Gut, begib dich nun mit den anderen motana frauen nach unten in den Gemeinschaftsraum. Nur die stellare Majestät Zephyda und der Todbringer sollen auf ihrem Posten bleiben.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 Das sich hin und her wand. Es tauchte halb aus dem Sud auf. Es war verzerrt und wirkte gequält. Bei Arkon, das geschieht also. Adlan näherte sich dem Kasten. Kurz zögerte er. Dann stellte er einen altertümlich wirkenden Kippschalter an der Seite um. Prozess läuft. Das unheimliche Lehmgesicht wackelte wie Gelatine hin und her. Stippte sich vor und zurück, schürzte kurz die Lippen und öffnete dann den Mund, wie zu einem lauten Entsetzensschrei. Alle Offensivverbände der Terraner sollen sich sammeln und sich weit entfernt von den Titanen aufhalten. Wir wissen nicht, was jetzt geschehen wird. Verstanden. Meldung. Wieder eine verschlüsselte Mitteilung. Diesmal kommt sie von Terra. Von Terra. Identifizierung. Eindeutig. Eine Nachricht von Reginald Bull. Was? Die Tronik bestätigt Echtheit der Nachricht. Entschlüsselt lautet sie Ein Schauer lief meinen Rücken hinunter. Einer? Nein. In rascher Folge mehrere hintereinander. Ich atmete tief durch und schöpfte wieder Hoffnung. Vor wenigen Minuten noch hatte ich kaum gedacht, diese Schlacht zu bestehen. Ich hatte mich von allen guten Kräften des Universums verlassen gefühlt und die schwärzeste Stunde meines 3000-jährigen Lebens durchlitten. Jetzt war die Hilfe unerwartet von zwei Freunden gekommen. Atlan hatte die ultimative Geheimwaffe der kybernetischen Mächte gegen sie selbst ausgerichtet. Und von Terra kam die Nachricht, dass der Urheber des Krieges der Feindseligkeiten und der Kämpfe, die Terror und den Sternenozean seit über einem Jahr in Bann halten, sich in den Händen Reginald Bulls befand. Nun spürte ich genau, dass wir diese Schlacht siegreich bestehen würden. Die Gefahr war selbstverständlich noch nicht überwunden. Immer noch heizten 20 Gigantraumer die Sonne auf, drohten sie zur Nova aufzublähen. Und noch immer standen wir mitten in mörderischen Auseinandersetzungen mit den frei agierenden 23 Kyp-Titanen. Aber am Ende dieses Tages würde die Schlacht und um das Soulsystem geschlagen sein. Wenn, wenn nichts dazwischen käme.